priotul să le întocmească și să le pună în scris pentru noi. După aceea, tot prin grijă și bunătatea lui Dumnezeu, aceste scriere au ajuns în posesia studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați și fiind prelucrate sub forma unor Programe a 30 de minute lungime, fiecare au ajuns să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi G044 se va începe cu prilejul unui șir de meditații asupra versetului 22 din capitolul 5 al epistolei lui Pavel către Galateni. Am avut cele mai multe meditații asupra acestui verset cu prilejul lecțiunii precedente, celelalte însă, care nu au putut fi acoperite din motive de timp, vor constitui începutul lecțiunii de zi. Mai înainte de aceasta, însă, după obiceiul pe care îl avem, haideți să citim o povestire. Astăzi am ales să citim una din Ispravile lui Nastratin Hoja, eroul culturii arabe. Subtitlul Porția Mantalei citeam că Nastratin, a auzit cumva și el că s-o un ospăț în orașul învecinat și că toți sunt invitați. S-a dus și el acolo imediat. Când maestrul de ceremonii l-a văzut în mantaua sa zdrențuită, l-a așezat în locul cel mai retras, departe de masa mare, acolo unde erau serviți cei mai neînsemnați oameni. Nastratin și-a dat seama că ar fi durat cam vreo oră înainte ca ospătarii să ajungă la locul unde ședea el. Atunci s-a sculat și a plecat acasă. S-a îmbrăcat într-o minunată manta de zibelină și a pus un turban și s-a întors la o spăț. De îndată ce au văzut acea apariție splendidă, vestitorii emirului, gazda sa, începură să bată din tobe și să sune din trompete în ton cu vizitatorul de rang înalt. Șambelanul a ieșit el însuși din palat și l-a condus pe magnificul nastratin chiar lângă emir. Un platou de bucate alese a fost imediat adus în fața lui. Fără ezitare, Nastratin a început să îndese mâncarea în turbanul și mantaua lui. Eminența voastră," spuse în final prințul, ă, știți, aș fi curios să aflu obiceiurile voastre de a mânca atât de noi pentru mine." O, nimică și din comun," spuse Nastratin. Mantaua este aceea care m-a ajutat să intru aici. Mi-a făcut rost de mâncare. Își merită cu prisosință porția pentru asta, nu-i așa? Cât de lesne ne pot înșela aparențele și vai, din nefericire, ce multe pagube se fac prin lucrul acesta, prin orientarea după aparențe, în sânul societății. Cel mai înțelept lucru pe care l avem de făcut este... Să dăm valoare oamenilor după ceea ce sunt ei. Oamenii toți, toți cei care sunt parte din rasa umană, sunt alcătuiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Noi trebuie să măsurăm valoarea oamenilor cu ceea ce sunt ei înaintea lui Dumnezeu și astfel ne dăm seama Că toți sunt demni de aprecierea noastră, toți fac parte din obiectivul vieții noastre, care privește descoperirea Domnului Isus Hristos pentru viețile lor. Niciunul dintre ei nu este prea însemnat față de noi încât să îl vitregim de a-i mărturisi pe Domnul Isus Christos prin viața, trăirea noastră și prin vorbirea noastră, și niciunul nu este prea nensemnat pentru a-L și a pe Domnul Iisus Hristos prin viața, trăirea și vorbirea noastră. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față, luminându-ne tot mai mult cu privire la această îndatorire care avem pe pământ, noi înșine să primim mântuirea Domnului Isus Hristos, și după aceea să devenim instrumentele tale pentru mărturisirea Domnului Hristos a mântuirii sale și celor din jurul nostru, prin viața noastră, prin umblarea noastră și prin cuvintele noastre. Amin! În Spre tine, soțim, v cerui vieții din mine. Înalt și frumos, și senin. și să rămân așa, când dreaptă privirea spre tine, spre tine soții ne cormat, fântârul vieții din mine, Semin și frumos și cura. Ne aflăm așadar în Galaten la capitolul 5 cu versetul 22 unde citim că roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia. Lista apoi merge în continuare și la versetul 23, noi însă ne oprim aici asupra versetului 22. Haideți ca alături de gândurile pe care le-am avut cu prilejul lecțiunii precedente, să le adăugăm și pe cele de azi pe care nu le-am putut prezenta atunci din motive de timp. Se povestește că la Avram a venit un cerșetor sărac. El l-a invitat cu dragoste la masă, dar cercetorul a refuzat să facă rugăciunea, ba chiar a început să înjure în chip îngrozitor. Atunci Avram l-a dat afară din cort. Dumnezeu a venit la el și l-a întrebat. Avrame, ce ai făcut? Eu suport pe acest bătrân păcătos cu răbdare de 60 de ani, iar tu la lungi din cort înainte de a fi mâncat? Dragii mei, viața e compusă din bucurie și răbdare și este roditoare în măsura în care constă din lucrare nobilă și răbdare liniștită. Să fim răbdători, mai ales cu cei ce suferă. Fiecare înțelege că dacă unul are și raspinării zdrobită, nu poate să se scoale și să umble imediat, dar dacă unul are duhul zdrobit, noi credem că ajunge o rugăciune pentru ca lucrurile să ajungă în ordine? Vindecarea se produce în timp și numai când sunt create condițiile de vindecare. Despre bunătate. O, ce frumoasă este fața bunătății! Dar să nu confundăm bunătatea cu faptele bune. Și un om rău poate săvârși o faptă bună. Bunătatea este cu totul deosebită. Sunt anumite porturi în care intrarea cu navele pe timp de furtună e foarte grea. Atunci se toarnă câteva sute de litri de unde lemn în mare și valurile se liniștesc. Așa este și în viața noastră învolburată. Când Duhul Bunătății intră înăuntru, se face liniște. Se povestește că un arab a găsit un izvor în pustie. Au umplut un burduf cu apă și după zilele de călătorie l-a dus califului. Acesta a băut și a dat o bogată răsplată. Curtenii au vrut să bea și ei, dar califul i-a oprit. După plecarea arabului, le-a explicat motivul opririi. Mirosea urât apa, a zis ier, dar n-am vrut să-i stric omului bucuria. Nimic nu pierd cei ce sunt buni și dacă pare să piardă, această pierdere este în final tot un câștig. Să cerem Domnului belșug de har și el ne va asculta rugăciunea ca să-i fim tot mai asemănători în toate, iar roada Duhului să se arate tot mai limpede în întreaga noastră ființă. El ne vrea roditori și dacă vreo creangă răsărită din firea veche împiedică rodirea, o taie îndată chiar dacă ne doare binecuvântată să-i fie purtarea lui de grijă. În versetul următor, la versetul 23 din capitolul 5 al Epistolei lui Pavel către Galaten, citim despre alte articole care fac parte din roada Duhului. Este vorba despre blândețea și înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri, spune mai departe versetul, nu este lege. Înfrânarea poftelor este ca o încheiere a frumoaselor fețe pe care roada Duhului le poartă. Dragostea este începutul și înfrânarea este sfârșitul lanțului virtuților. Acest lanț binecuvântat îl poartă orice adevărat urmașa lui Hristos și ca podoabă și ca mijloc de a prinde sufletele pentru Hristos pentru mântuirea fericită. Căci așa cum s-a amintit în versetul 22, lanțul virtuților este o unitate desăvârșită. Roada Duhului, deci, este una singură, fără de care nu e cu putință viața în Hristos. Verigile despărțite n-au nicio valoare. Cu o verigă nu poți face nicio lucrare. Virtuțile, spune Sfântul Grigorie de Nisa, nu se rup una de alta, nici nu este cu putință a se apuca cineva de o virtute și a nu se atinge și de celelalte. Iar Sfântul Macarie egipteanul spune că virtuțile sunt legate una de alta, căci ca un lanț duhovnicesc una atârnă de cealaltă. Dar, vedeți, fiindcă acest lanț se încheie cu înfrânarea poftelor, haideți să spunem acum câteva gânduri în legătură cu ea. Nu putem gândi drept decât numai înfrânându-ne fie de la pofte trupești, fie de la pofte spirituale, cum ar fi prejudecăți, voia neamurilor, învățături potrivnice Evangheliei, slavă de șartă și altele. Gândirea dâncă este drumul spre înfrânarea poftelor. Nu toate poftele pot fi înfrânte la fel, unele prin pricepere, Altele, prin exerciții, prin ocolire, prin izgonire și așa mai departe. Spre exemplu, trebuie să știi să nu gândești la lucruri care excită pofta, ci să gândești la lucrurile care o stinge. Apoi, închide poarta celor cinci simțuri și vei birui. Să te îmbraci numai cu ceea ce este necesar, la fel și hrana. Să înveți să rabzi. Ocolește prieteniile rele, izgonește ura și violența și ultimul sfat, realizarea interiorizării, adâncirii învățăturii cuvântului lui Dumnezeu, a puterii de muncă, a bucuriei, a păcii, a sfintei indiferențe, este una din căile pe care poți birui. Iată ce spun sfinții părinți despre înfrânarea poftelor. Martirul Sextus Înfrânarea este fundamentul credinței. Clement Alexandrinul: Lipsa de înfrânare înrăiește pe om, le nevește sufletul și apreacă trupul să alunece spre boală. Ava Leontie: Cu cât sunt mai multe lemne, cu atât e mai puternică flacăra. Cu cât sunt mai multe mâncăruri, cu atât e mai furioasă pofta. Talasieribianul dacă vrei să te izbăvești de toate patimile, apucă-te de înfrânare, de dragoste și de rugăciune. De înfrânare atârnă și facerea de bine. O tânără a văzut niște portocale frumoase. Căutând în geantă și vedea că ar avea bani să cumpere una, dar și-a zis, Banii aceștia vor prinde bine la o săracă și s-a îndreptat spre casa unei femei sărace. Sosind acolo, a văzut că acea femeie plânsese. Ce se întâmplase? Femeia nu mai avea niciun ban. Factorul poștal i-a adus o scrisoare care nu avea mărci, nu avea timbre pe ea și femeia n-a avut bani să plătească. Factorul i-a spus atunci că va trebui să înapoieze scrisoarea la locul de unde a venit. Femeia era foarte tristă fiindcă scrisoarea venea de acolo unde locuia tatăl ei care de 12 ani nu mai voise să știe de ea i-a dat atunci banii pe care era gata să-i dea pe portocală. Numai decât băiatul femeii a dat fuga la poștă și a dus scrisoarea. Era de la o mătușă a femeii. Aceea îi spunea că tatăl ei este grozav de bolnav și vrea să o vadă înainte de a muri. Femeia a plecat, ajutată tot de tânără, la tatăl ei. Acela a iertat-o și a avut putere să schimbe testamentul și să-i lase o însemnată parte de avere. Puțin, dar dat la timp, ce urmări mari poate să aibă? Iată ce poate face înfrânarea. Ea duce la milă, la facere de bine, la mântuirea altora, duce la dragoste. Mergând pe lanțul virtuților, ajungi de la înfrânare la dragoste și de la dragoste la înfrânare. Una stă la început și alta la sfârșit. Împotriva acestor lucruri nu este lege, spune versetul 23. Într-adevăr, pentru bine nu este lege, ci numai pentru rău. Cum să fie lege împotriva calităților? Cum să fie lege împotriva dragostei și milei? Cum să fie lege împotriva ascultării de adevăr și de pace? Caii cei iuți la drum n-au nevoie de bici și de bătaie pentru ca să alerge mai iute. Acela care se silește să trăiască după voia lui Dumnezeu și în fiecare clipă ține strâns legătura cu Dumnezeu prin rugăciune și ascultare de Cuvântul Sfânt, cel în inima căruia Hristos locuiește și este sfințit în ea, nu mai are nevoie de lege. Legea este un îndrumător spre Hristos. Cine a ajuns la Hristos, de ce ar mai avea nevoie de îndrumător? O lumină a adevărului, fi binecuvântată! Să ascultăm acum versetul 24 de la epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 5. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Nu toți oamenii sunt ai lui Hristos, ci numai cei care prin credință și prin hotărâre de bunăvoie l-au primit pe el ca stăpân al vieților. Cei care l-au primit și au primit și prețul de răscumpărare a dus pe crucea de pe Golgota. Cei răscumpărați de Hristos sunt proprietatea lui și ei trăiesc așa cum trăiește el. Cei ce sunt ai lui Iisus Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Aceștia sunt ai lui Hristos. Numai răstigniții sunt ai celui răstignit pentru că numai ei au înviat cu adevărat așa cum El a înviat. Domnul Iisus nu este proprietarul firii noastre vechi, fire născătoare de păcate, ci El este proprietarul firii celei noi, fire născută din el, pe care cei nepocăiți, cei care n-au făcut un legământ de bunăvoie cu El, nu o au. Fire nouă au numai cei născuți din nou și aceștia își răstignesc clipă de clipă firea cea veche, dușmanul lor cel mai înversionat. Spune Sfântul Marcu Ascetul, nu există vrăjmaș mai mare pentru om decât el însuși și firea lui pământească. Și pentru acest dușman nu există alt mijloc de a scăpa de el decât răstignirea. Crucea pe care Domnul Isus ne îndeamnă să o purtăm la Luca 9.23, este absolut necesară pentru omorârea firii vechi. Fără această cruce nu se poate face niciun pas pe calea mântuirii. Ce adevărat spune un mistic creștin din secolul VIII, Ilie Egdicul, Mulți urcă pe crucea relei pătimiri, dar puțini primesc și piroanele ei, căci mulți se supun ostenerilor și necazurilor celor de bunăvoie, dar celor ce vin fără voie nu se supun decât cei ce au murit cu desăvârșire față de lume. Crucea adevărată este aceea care și de voie și fără de voie o porți liniștit. Ea aduce cu adevărat propășire în viața cu Hristos, ea luminează drumul tainelor adevărului. Cei ce sunt ai lui Cristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și cu poftele ei. Aceștia, fără să spună prea multe cu gura, se cunosc că sunt ai lui Cristos. Răstignirea firii vechi este unul din semnele cele mai văzute ale urmașului lui Cristos. Frumusețea chipului lui Cristos în noi se limpezește pe măsura răstignirii firii vechi. Cu firea veche nu se poate înainta spre împărăția luminii și adevărului lui Dumnezeu. În continuare, la versetul 25 din Galateni 5, citim. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Este vorba despre Duhul Sfânt. Dovada cea mai grăitoare mai puternică și mai limpede că noi avem Duhul Sfânt este umblarea prin Duhul Sfânt. Și această umblare este văzută de toți. Dacă ne deschidem inimile pentru bine, răul pierde de la sine. Pavel ne spune că dacă umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu vom împlini poftele firii pământești. Dacă rămânem în Duh, ne apropiem tot mai mult de Hristos. Căci Duhul mărește dragostea pentru Mântuitorul nostru și noi pătrundem tot mai mult lucrarea sa. Urmarea va fi că nu ne vom mai îngriji de lume. Dragostea puternică a lui Hristos gonește din inimile noastre orice dragoste necurată și firească. Răutatea, care și ea trebuie izgonită, este arătată în capitolul 5 din Galateni. Este o listă neagră. Singura cale de a îndepărta răutatea din inimile noastre este de a le umple cu bine, nemai rămânând vreun loc pentru rău. Lumina îndepărtează întunericul, dragostea izgonește ura, sfințenia nu lasă loc pentru păcat. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Trebuie să trăiesc în Duh și atunci nu voi mai asculta de faptele rele ale trupului. Altfel, totul va fi zadarnic. Numai Duhul e în stare să mă facă slobod de toate primejdiile trupului, să mă întărească împotriva pornirilor lui și să mă ajute să-l țin în stăpânire. Bizuindu-mă pe Duhul Sfânt, voi fi biruitor în orice clipă, căci El mă ajută să fiu sigur de prezența Domnului meu și atunci mă odihnesc pe puterea cea fără de fund și fără de margini. Să trăiesc în Duhul și el va rodi. Taina vieții este tocmai în roadă. Ea nu se luptă să înainteze, ci stă liniștită și așteaptă ca dătătorul de viață să-și facă minunea lui. Tot așa și în grădina Harului, dacă primesc pe Duhul Sfânt și îl las să lucreze în mine, el va da roada sa binecuvântată. Eu mă rog necurmat să-și arate domnia și locuința lui în mine, nimicind orice pornire rea și orice purtare lipsită de iubire. Să mă îmbrace doar cu aceste podoabe dumnezeiești, care sunt semnele ucenicilor săi. Oricine dorește cu adevărat să trăiască și să umble călăuzit de Duhul, va ajunge sigur să-și îndeplinească această dorință. Am ajuns acum la versetul 26 din Galaten 5, ultimul verset din acest capitol în care citim. Să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pizmuindu-ne unii pe alții. Slava deșartă, spune Teofilat, este începutul și pricina tuturor relelor. Prin ea Lucifer s-a transformat în diavol întunecat, prin ea primii oameni au căzut din harul vieții, căci doreau să fie ca Dumnezeu cum scrie la facerea 3 cu 5, prin ea își menține satana stăpânirea în lume. Să nu umblăm deci după o slavă de șartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. unde este pismă, este și slavă de șartă și oriunde este slavă de șartă, este și pismă. Totdeauna sunt amândouă așa cum este fumul cu focul. Pisma este fumul focului slavei deșarte. Ce pătrunzător este cuvântul sfânt al lui Dumnezeu! În lumina lui ne vedem starea noastră, inima noastră, le-untrul nostru. Vrem să știm dacă umblăm după slavă deșartă? Să privim la pisma pe care o avem față de cineva în lume? Sau dacă ne întărâtă ceva când este vorba de eu nostru. Domnul ne cunoaște cel mai bine și după Domnul ne cunoaștem noi. Să nu fim fățarnici! Mântuitorul nostru ne poate izbăvi de tiranul care ne ține regați numai în măsura dorinței sincere de a fi izbăviți și aceasta se vede în sinceritatea mărturisirii. Dacă întâmplător vreun om ne-a descoperit starea noastră rea și ne-o spune să nu ne mâniem, ci să ne pocăim. Atunci nu suntem fățarnici chiar dacă îl este jignit. Să îngăduim altora să spună aceleași cuvinte despre noi, pe care noi înșine ni le spunem în fața Domnului. Duhul Sfânt nu poate să rodească în noi dacă ne mai stăpânește vreun păcat. Slava deșartă este cel mai răspândit păcat printre credincioși. Ea se îmbracă cu felurite haine. Să nu o tolerăm când am descoperit-o, atât în noi, cât și la alții. Ea face cel mai mare rău lucrării lui Dumnezeu. Cele mai multe și mai veninoase neînțelegeri între frați vin din Slava de Șartă. Oriunde este umblarea după Slava de Șartă, nu se mai poate fi umblare și din Duhul. De fapt, ori de câte ori nu umblăm crâmuiți de Duhul, umblăm după Slava de Șartă, după firea pământească. Dezbinarea în creștinism aici și are rădăcina. Una din faptele firii pământești este dezbinarea și cearta de partide, cum am văzut la versetul 20. Adevărata unire se face numai între cei care au roada Duhului, pentru că numai ei umblă cârmuiți de Duhul și numai Duhul unește. Unde se vede pismă și slavă de șartă, putem spune cu toată siguranța că nu este Duhul Sfânt. Duhul Harului, și unde nu este Duhul Sfânt, nu este nici Hristos, nici Dumnezeu Tatăl. Unde este Duhul Legii, acolo este Pismă și Slavă de Șartă. Cunoaștem că nu suntem în Har atunci când simțim slava de Șartă că ne inundă inima. Galatenii erau inundați de Duhul Legii, și de aceea au fost copleșiți de păcatul Slavei de Șarte și al Pismei. Doamne, curățește-mă în fiecare zi de mucegaiul slavei de șarte, pentru ca Duhul Tău să poată rodi în viața mea, pentru ca numele Tău să fie prea slăvit prin mine, pentru ca lucrarea Ta să propășească prin mâinile mele. Amin. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea lecțiunii G044, în același timp și de meditațiile asupra capitolului 5 al Epistolei lui Pavel către Galateni. Domnul Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea acestor gânduri și tot ceea ce este potrivit cu Sfânta Scriptură și prin Duhul Sfânt să ne grăbim să le împlinim pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Cei ce se-ncred în Domnul ca munțiți neclintiți stau tari cum stă Sironul pe cu întăriți Precum mie mur de bun timp prejumit. Așa încojură domnul, Piai să vei pâna la A celor la putere nu mult mai stăpâni. Căci ce-i fără prihană, scăpați ei vor fi. Ca mâna să nu-ntindă, cât sunt neprihaniți, Spre tronul foarte legiți, spre ce-i nelegiuiți.